مردود لمن تبع که یقینا آغا چاچ استا خبر اومن را منهم دا دیونا لامل ان جهنم منکم اجمعین نو زبر دک کم جهنم استاسو در طولونا ویا آدم اور اے آدم اوسکن اسیگ انتا تو زوجو کل جنتا او استابی بی جنت کی پا کولانو خری من حیث شئتو ما دا کمزین چم خوخی ولا تقربا هازیه شجرتا او من ازدیکی غیتاسو دیوانتا فتکونا من الظالمین لو شیبتاسو د ظالمانو نه فوسوسله هم شیتانو نو وسوسوا چول دیوت شیتان ل یوبدی لهما دد پاره چخکارکی کولاو کی, کی دیذوانو تماغس وری یا چپټو می انهما د دیذوانو نه من هما د عورتونو د دیونه وقالو ورتهوی ما نه ها کوم ربکما نه یمنه کڑی تاسو ل رستا رب هاذ عن هذه الشجره د خوراک د دیو وننه إلا أن تكونوا ملائكئنه مگر دا د ذيله پر چې تاسو به فرشتي جوړ شئ او تكونوا من الخالدين یا به تاسو ځوان هميشه مشدل ته وسې گی بیا وقسمهما او دې ځوان ته قسم وخړو داسوک چوي کنه چاول حوال ورغلیو اغه توک کړي وو بیا اغه ادم عليه السلام ته خبرې کړي وي دا خبره غلطه ده بلکې دلته الله فرمایي ځوان لو ورغه دی دوانو تے خبر او دوانو داوی تاسو با پرشتی شیابا همین شفاعت شی وقاسمه ما او دی دوانو تے قسم وخڑو ان لکم آل من الناس وحین جز اس تاسو دوانو ریر خیر خوایا په فدالله ما نمائل اکل دا دوانا بغرور فخپل پریب فلم آذا قا نکل چی دی دوانو اسکل آشجر طونا دله همما سوما نو کولاوش دوته د دو ورونه ا جنتي جا د دو نوتي طفط اخ س پېحلليما من و الجنا او شووروش چې چپقاوهلي لوللي په د دوواروباندي من وفجننا د جننت د پارونه دوننو پارې را شوکولي او په ورتونو بانې دپاس چفقاوهلي چې او ورت پر شي. نو پټلګي د انسان پېترت د عورت پټوالې دي چې انسان چې خپل پېترت سليمه بانیوي نو د خپل عورت پټول غواړي چې تخکار کول نه غواړي ورنا دا هما ربهما او اعوذ بك د دوانو تر دیو رب الم ان ما آیا ما تاسو نوې من کړې عن تلکوم شجره د دیوونه د خوراک نه واقل لكما او تاسو تمع الاولي ان الشيطان لك باعذو مبين يقينا الشيطان استاسو خاره دشمند بالا ادوان او ربنا از منغرب منغ ظلم کړه له پخپل زانونو باندې او کته من تبخنه او پمون رحم ونکی نو یقینن شوب د تاوان یانونه په تباہ کیدون کنا ورته الله پاک توبه قبول کړه د الفاظ پس او رتې ااحبتو اوس کوشي دا د سزا پهطور کوزیدل نري بلکې د تکمیل د منشا د رب العالمین دپاره دي کوشي بعض کوم ل بعض تاسو تااس د یبل دشمنانې ینیخ بد دا دشمنی به جاري د عزل نشرور د شیطان او د آدم او دا د آخر وخت ته پورې تر قیامت پورې وې ولکم فی الارض استاذ د فار په پا زمکه کې زید قراری او سامان وې الهین تر وخت د مرګ پورې قالا فیها تحیون و فیها سموت و وللله فاکم په دې زمکه کې بتاسو جون تیرویو په دې کې بمړ کېږي اوم د دینه به بیا راوستل کېږي یا بنی آدم دا آیت نمبر 25 ورشو د دې آیت نمبر 25 نواخلہ بلکه آیت نمبر 26 نه د آیت نمبر 30 پورې چې کوم مضمون بیانږي په دې ځکه چې د دې خبرې تذکیر دي اولاد د آدم ته تا تاسو بلاری نه انسان ادم علی السلام تاسود هغه اولاد یې او تاسو ته تا د شیطان دشمنی یاد اتا ته نشوې چې د دې تذکیر دي اولاد د ادم ته چه ستاسو سپلر ادم ته د شیطان څنګه د دشمنی ورسره کړو او څومره نقصان ورته سره لوچ د جنت نه راوسته و او د جنت نه راوستر خو منشاه د رب العالمین وا خو شیطان چې کوم کوشش او سازش کړه نو دا غنه او دا غه د خذ دیوانونه کپړی وشتي وي وی لباسیټی وشتهو تاسو ته تا خپل دشمن یاد پات نه شو چې دا زموږ دشمن دی ستاسو د پلار خلاف چې د سکړي واغې په پتنه کیا چولې او د جنتی لباس نه محروم کړو د جنت نه راوښته او هغه کیل ستاسو خلاف بوده کوي هغه لوبه ده چې استاسو خلاف دې لګیا د پاری کی او تاسو الله چې تاسو د ظاهر د پاره او ستاسو د باطن د پاره کم لباس تاسو ردر کړې په کوم ځای تاسو خوښته کړې تاسو ور دواړه ځمې اغه ظاهر لباس هم او باطنی لباس هم د شیطان په وینا باندې کوسکړې دي د تقوا لباس جستاسو د باطنی زینت او اغه لباس هم تاسو کوسکړې دي د ظاهر لباس اغم تاسو غرزولې دي او دی شیطان دی ابلیس د الله په کور کې په حرم کې تاسو بربرن غرزولې زنانو په بربرن طوافونه کول او پخپل شرمگاواری بے اللہ سنی خودیو او چگوی وحلی الیوم یبدو بعدو ہو او کلو ہو پا ما بدا منہو پلا او حلو ہو وی ننبز مادا بدن سای سخکاری و سب پٹی جامی وی مکمل استر وی او وی سای سب اخکاری و سب پٹی نو کم ایسا مخکاري مخکاری چاته د دا ته د دا کتلوی جازت نور نو دی شیطان خو تاسو سر دغه کارا مکو یعنی داسې نه؟ چې ستاسو د پلار سرې کړیو بلکې غ ټولې لبه ستاسو سره مکړی تاسوې بربرو ګرځولی او تاسو ته دا دو قدر چې داو ستاسو د پلاره اونی کممی را دی تاسو دا, دے تاس دا, دا دو قدر چې داغو جيدیدیت دی تاسو ته قدر کړړه او تاسو به دوکشي چې دا خو د ژون تفااضیر دی چې دا ستاسوثقافت دی دا ستاسو کلچر دی په دی تاسو د کشئ. دا دې میرات نرشکي تاسو الکانو جنکی بربړن وسغل ولې تاسو ورته خوشاله شوي چې دا خو زمون جدید نظام دې دا خو ماډریشن دې دا د شیطان هر بی ددارې وخنه چې ستاسو سره راغست دي تاسو د طلار او د مور نه لباس کوس کړو جنتی تاسو نه مګ لباس کوس کو تاسو په خوشاله شوي او کو زی درنه او تاسو خو په خوشاله دا سوت د سنگ وی لوټه کوځه کای زنا وای نو کوځه کی دا بور کله لري که وګورځوي نو وای وګورځوي تاسو د شیطان په وینا باندې او دا څومره رسو نه چي دا څومره لوبي چي کیږي د دیری پری شتانی ابلیس پا خپل د دیری پری دی شابات ور کوي او خپلو دوستان هم شابات ور کوي په خوواز موږ هغه زنا نه او چې به بربند تواب کو چری وهلی وی ما وګوره سوق نه او نن داغی دلالان موجودی وی تاس ورطمگو رئی کنا کنی خپل تیلیویجن بند که چې دا چا نه غواری دا شیطان دے چی تاسو ته به حیائی خوایی دا دا شیطان آلائی کار دی چې نن د دیز مداران جوڑ شوی دی انو تاسو گو ری ستاسو دا پلار او دا نیک دشمن ستاسو دا مور او پلار دشمن اږي تاسو رم أغلو بشورو کړل دا الله فرمایي ام پدی آیتونو کې د دې خبرې تذکیر دی یا بنی آدم اے دا آدم بچو قد انزلنا علیکم لباسا یقینا مون نازل کړل په تاسو باندې جاما یواری سواتکم چې پټي تاسو عورتونه انما تاسو له جاما نازل کړی دا نه پتلغي دا لباس چې مونږ غوښته دي دا بوررق چېې زنناانو په دا, دا درون ساادې چې په سر دا, دا تاسو دستاسو خاوندانو نوې در پس سر کړړ نستاسو پلاانو نستاسو رودر پس سر کړی د عالاس الله در پس سر کړی دی دا د الله پی غمبر در پس سر کړی دیشیطانې در نهکوزول غواړی نګورو بج تاسو شیطان منئ که تاسو د خپل ر منئ. و تاسو بانمون لباس نازل کرده چې تاسو او رتونا وریشا او تاسو دا پارم دا جمال او د خائص لباسم نازل کرده و لباس و او لباس د تقوى میں نازل کرده جاغ ایمان او حیادا ذالک خیر او دا, دا تقوى لباس دیر بہترین لباس ده او دا لباس یو اغا لباس ده دلباسه یواری سواتکم چې ضرورت دي ضرورت چې د پټاول کوي چې ټول بدن پټ کی, کی دا یواری سواتکم چې ستا شو اورتون پټ کی د غقص ناراج جوړیږي ان د خبرې دې پکې یو هغه چې ظاهر د پستکې بدن پټ کی او بل چې بدن هغه کیفیت هم پټ کی د بدن هغه اوتار چڑاو هم پټ کی اې نزاहीर بدن د بدن ظاهر هي سم پټل خو د سل لباسم نه د دمره څنګه چاغه پټول نکوي او سمره چوه جم ده سمره کې بید نهغه ټول د لری نخکاری او دا څخکاری چې د ریژستری به د ریستری د رنگ بخړی یا بتوري لکه چې جامی نه دی اغستي دمره تنگ لباسم دا یواری سو عادت کومواله لباس نه دی چې بدن پټي نو په لباس د لپاره څه خاص شکل خو اسلام نه له خولې جدا به دغه لباس وي دا کوم سپور تو به یو کدارو بکن دوره به یو قبل سلی لباس وي خوغه لباس چې دا شرط پوره کی یواری سواتکم تستاسو شرم گاونه انستاسو بدن پټ کی او پټواله زقسونه ده یو د کم پټوالو بل د کې پټواله یعنی د مقدار پټواله چ مقدار سمره ده دا بدن دام دام سمره دي خو بين سمره دي پنداي سمره دي ملا سمره ده خيټو سمره ده اوږي سمره دي دا ټول پټکي او بل دنا دن اندامنن ملي ده بدن پوستکم پټي دوانه سزونه پټشي او بیا پرنه وريشا اغه لباس چې هغه د خایس لپاره ده نو د خایس اني غيست لباس تکميلي لباس د عورتن سروا او ټول به دن پر ټول دا پریشک ک راځې لباس تقه او بل د توا لباس ده د حیاو د ایمان لباس دا چې دا نور لباسونه خپله را شي خو که حیا لباس او د ایمان لباس در نه شو او حیا لری شوه اضفا کلیا او ففضل معشيته که نه چې در نه حیا خمه شوه نو بیا د خوښه چېڅکې نوغ کوه او بنیاد محرک د نیکوغه حیا ده او چکل حیا لری شي نو بیا ټول ګناونه کوله سان شي اصل شي حیا ده نو د حیا ل بس د ایمان لبز دق بهتر ده غالکه من آیات الله دلا لاي ایتون دي لعلهم یذکرون دې د پاره چی د نصيحت واخلي یا بنی آدم دا استاسو او یا بنی آدم اې د ادم اولادا لا يفتنكم الشيطان ففتنک دیوانہ چی تاسو شیطان نه ځوکه دی درنه کی تاسو لره شیطان کما خرج ابویکم من الجنه لکه څنګه چی تاسو مور او پلار د جننه څخه راويستیو ينزع عنهما لباسهما د دې دوړو د دیو جامه کو زوله کو زکړې وتی نو تاسو لباس کو زنه کی ګورې لجوريهما سوعهتهما د دېparagraph خو خې دیو ته له دې شرمګاهونه ان انسان د دې شوق مليږي خپل شرمګا ته دی ګوري خدا ورته د خکار کړل انه يقینا دا دابلیس دا شیطان یراکم دیتا سونی هو ده وقبیل هو د ټول لخر تاسو ویني من حیس لا ترونهم دا غو طرف نه تاسو ویني نه ان جعلنا الشیاطین يقنن غرزول د مونږ شیطانان اولیاء ا دوستان الذین قداره دغه کسان لا یؤمنون چی ایمان نراوړي و اګه فعلوا فاحشة او کله دویو ویو ناروا کارو کې قالوا وایجو فاحشة یو قبیح کار دی او اګه کار فاحشة او قبیح توایجو په خپل قباحت کې انتها ترسیدلی قالوا دی وایم موندل دی په دې باندې خپل پلاران ولا مونتردی حکم کړی دی قول ورتوه ان الله لا یأمر بالفحشا یقیناً اللہ دا فحشا دا قبار طبیح کارن حکم نکی اتقولون علاللہ ما لا تعلمون آیتا سفا اللہ بنغا خبری کوئی چا غتا سفا خبل پی نپوئی گئی قول ورتوه ایال زما رب دا دی حکم نرے کڑے امر ربی بالقسط زما رب خود انصاف حکم کڑے دے توحید حکم کڑے دے او دا دی حکم کڑے جو اقیم وجوہکم برابر که خپل مخونه عنده کل مسجدن پا وخده هر عبادت که ودعوهو اورا بل ایدی اللہ را مخلصین له الدین پا دیسه حال که این عبادت کویده کو ده جب خالص کون که ای عبادت داغده پاره کما بده اکم تعودون سنگه چه تاسو پیدا کری ای پاول زل تعودون نم دغشان ببیار پیدا کیوی فريق هدا ی وړل استاسو نه په هدایت باندې الله تعالی هدایت کړې دی او فریقانه وړل حق علیهم د ضلاله چې لازم مشوره په غو گمراهي انه متخذ الشیاث شیاثین اولیاء یقینا دیو شیطانان د ځان دوستان کړی د الله نه او دیو دا ګمان کوي انهم مفتذون چې موږ په هدا هدایت دی په هدایت دی یا بنی آدم اے د آدم بچو د دې زینا دا آیت نمبر 23 څخه شروع کیږي ته آیت نمبر 31 نن د آیت نمبر 43 پورې قریشو ته تنبیه ده چې د خپل طرف نه دا تاسو کوم حلال او حرام جوړ کړی دی د دې حسبه بنیاد نشته دی الله خو نه زینت حرام کړی دی نه د خراص څخه زونه حرام کړی دی الله کا څه حرام کړی دی نو خو بیحایي حرام کړی دا حق تلفي حرام کړی دا سرکشی حرام کڑی ده شرکی حرام کڑی ده دا، چی داغی پا حق کې ایس دلیل نشت ده او پخپل زان بلی دروغ ترل حرام دي ده نفرمایی یا بنی آدم اید آدم بچو خضو زینتکم عند کل مسجدین ونی سی تاسو زینت ونی زینت یعنی تاسو اختیار کئی اغا خیست جامی دیو جنا اغا لباس اغا جامی چې انسان pkg خپل کور ته نشی تلې ناګې کې پکړ د چمون زمونه کې 100 به مینه لباس چې پای کې د خپل ځان باندې ښکاری د pkg خپل خزي خوا ته نشي ورتلې د خپل دوستانو خوا ته نشي ورتلې خپل کور ته به کې نشی نو د دی لباس د الله مخاله په دی لباس کې ورتلل دا سر خلک د ګاړو نه لاندې بلا سیرس خواجه ميه چکورتځی نو بیا خوې بدل کې غوسله مونکي نو چوکورتځی کو چې کله د مانځوخ شنه جماعت تراشم په دغه ښخاله بس دیوريږي او په جماعت کې راځي ټوپې یې خو دی بار سر تور سرګرزی د پلاستیک نه یادو میزوري نه جوړی شوی چې د جماعت کې په کې په مانځه باندې او دیږي با نو مون نه یو منټم دېدا ټوپې نه برداشت کی چې بهر ته په کې وزې ډیر زیات بچکاری پل کوړ ته پکې نه شي دلته نه جمعه ته راوښغه یو کی دا عجیب غونتی رویه د زمونږه دا رویه نه مونږ الله چا څنګه په جمعه کې دن نوي نو د سیم بهر ام ویني چې دا الله مخی ته په کم لباس کې مونږ ودریږو په کار د چغدر ټولو نه با عزت لباسی او بهر مونږه پاګې باندې فخر وکړو نو چې کم لباس کې مون ته ځان بهر بالکل بوجګکاری خپل کور کې مراتب غزان بچشکاري دا الله مګه تفاغه لباس کې څنګه سره ودريږي نو فرمای خوزو زینتکم عند کل مسجدن دا هر مان زه په وخت خپل زینت زیادت والا لباس فلارش فلکې وکولو او شربو خريس کې ولا تسرفو او اسراف مکوئ اسراف او تبذیر د وسيزونه دي اسراف دته ویلې کېږي چې پجائز وسيزونو کې شړا د حد نتیجاوز وکي اي په کار د ی ننړی په کار دړ سره سالن په کار د یو سالن دوه چې څره ضرورت دی او هغه خلاص شي ان دومر چا هغه خلاص شيته یخورې او ختم شي د دی نزیات چې دا جائز جا دونونه دي خو دومره سالن ته پخ دومره ډوړي ته یا دوه خوراک کو اوغلته یاره چا هغه پات کږ او ټور به کچې ته غورزیږي به او کله کلم زمون میلمان نه چ را ورتم. بلکو دمره تیارې وکړه چې مهلمتي موړم شي ورسب خلک مخلق ماړ شي او د سترخوا نمه چې ډک پاتشي وای لازم موږ پختو دنده خوېسه پخداوې اسراف دی ګوننګار شوته د دیو جن اسراف دی وی او تبذیر دی ته وی لکیږي چې مال پناحق سزونه کې ولګي د ګنا په کارونو کې مال ولګي نو یو روپي ولنه را ته تبذیر دی د دې ځان ساتل پکړدي انه نه لکهب المسرفين یقین الله استراف کوونکې نه خوښي قل ورته من حرم زینت الله التي اخرج لعباده چا حرام کړی دا غ زینت غایس خائص غیسته خائص لباس غیسته جامع غستل غیسته پیزار دا چا حرام کړی دا لباس چا غ الله را وستل د خپل بندگانو لپاره وټوېبات من الرزق او پاک سزونه چا حرام کړی دي د رزق کول ورته وای هی للذین آمنو دا جایز دی دا د هغه کسان لپاره چې ایمان راوړل په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او د نور مشرکان او کافرانو لپاره دی خالصتا یوم القیامه او دا زینت او خاص او رزق دا خالص د مؤمنانو لپاره وي د قیامت پر ورځ د مشرکان او وبکبرخه نه کذالک نفصل الایات ذکرنګز بیاونو مغایاتو نه په اړه قوم رقوم چې وي پوئږي کول ورته وایا انما حرم ربي الفواحش ایتن حرام کړی دی رب زم ما د بیحایې او د بشرمې کارونه ما زهره منها و ما بسن اغتخکاربی او پټوی والاسم او ګنای حرام کړی دا والبغي او ظلم حرام کړی دا حق زیادتې بغیر الحق اننا حق زیاتې زیاتې اننا حق و ان تشرك بالله او دای دا حرام کړی چې شرکو گیتاس د الله سره مالم ينزل به سلطان چې پاره دلیل نه درالې گله یره دغه په کې دلیل شته دی نه و او دای حرام کړی چې وای تاس په الله بنهغه ته تاس په نه اجل او د د هر امه یو نه یا وف مقارر ده فیزا جاء اجلهم نو چکل دا اغوی نیٹراشی غواده لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون نبا یو ساعت رستا کیگی و نبا مخکی کیگی یا بنی آدم داوست آیت نمبر پین تیسنا تر آیت نمبر تریالیس پوری دا دی خبری یاد دیانی دا چه دا آدم علی السلام اولاد دا چاول نا پیدا شویو نوم دا هدایت ورته شویو چې دا الله تبارک تالا د خپل پیغمبرانو را لګی تاسوت تا نو کوم خلک چې د رسولانو خبره ومني هغه جنت حاصلی او چا چې د رسولانو خبره و نه منل نو هغه به دوزخ ته ځین فرمای یا بنی ادم اذا ادم اولاد که چرتراش تاسو ته نه هغه چراش تاسو ته تا پیغمبران منکم تاسو یا یخصون علیکم چې اوري تاسو ته بیانې تاسو د ذما ایتونه نوغه چاچ ځان بچکو د شرک نو اسلام د خپل عمل وکړه نه به وسیره په دیوبانه نه په دیو غمجن اوغه چا چې تکذیب وکړ دایته نه زمونږ د روغ جن وګړل او تکبور وکړ د دینا یعنی ایمان نه راڼو دغه خلک جهنم یان هم فيها خالدون فمن ازلم ممن افترا على الله كذبا نسوک دې ډېر لوی زالین دا چانه چې وتړی په الله باې دروغ او کذب د بهې آياتې یا تزییبو کې دغ د تونو یعنی د قرآن اولائک دا خلک ینالو هم نصی هم میلاویي به دو ته حی سره دو د کتاب نه حد تا جااعت هم رسونه ی د کتاب مطلب اغ چې دو د رزق زخدي کله اب دی او اوورته تر دی چې را شي دو زمونږ استستاي یعنی پرشته یا توفونه هم چېفاات کوي به دوور روونه بیا قو قالوا نو ورته بواي اينما كنتم تدعون اينما شرت ديغا شريكان كنتم تدعون من دون الله جتا سرا بلسواد الله قالوا ديوبوا يذلوا عنا وركش زمونا وشهدوا على انفسهم او قوايبه وكيدوا بخلو زاننون بان انهم كانوا كافرين تجدوا كافرن قالوا و بو ورتال لا یت قیامت ورس ادخلون انا وزبئ امم فغا جماعتنکه قد خلت من قبلکم تستاسن مخ کلی دی جهنمتا من الجن ولسد جنات و د انسانانو نا پور کی كل ما دخلت امه نکلت ورننا وزي جماعت لعنت اختها ندوب لعنت به کی په خپل پیش رو بنے دچکه مخ کی تلی دا رستنی به په دی لعنت و فطاس دیم لعنتی زکه دیوم نه نوتی دی دا ټول بر روانې حته عزداره کوپی تر دی چې دا ټول براجه شي په دی جهننم کې جمع هننټول پالت اخرا هم لی اولا هم د تکتاس متوجی قالت اخراهم هم اوب یا غ روستې مخکنیتا لی اوله هم مخک ته دې مخکې اوتن نه مطلب د دنیاغ لیډراندي چې مخکې روانو او دوپې روته روانو نو چې دا چې سوو پسې روسته تللی او لیډرې ورته ویلله یو بیج او جندې لکه ولي او زنده‌باد چغي وهلي او جلسي او جلصونو کې و سره ده او واست ویلله چې دیم جهنم تر اغله دی او زم جهنم تر واست ما نو د الله را قراته د خودلې و د جهنم دا نو دی وبوي ها اول ربنا ای زم ها اولای اضلونا ام دی خلق مونگ گمراہ کریو فا آتیهم عذابا زعفا من النار ورکا دیو تا دو چند عذاب دا ورنا زکا دا مونگم دیورا وستیو قال اللہ بووی لکلین زعف غلیشی چپ شی لکلین دعف دا هر یو دا پار دو چند دی تول یو شانیی ولیکن اللہ تعالی من لکن تاس نپوی گئی نو دا لی به بووی دا چی جہنم تا پخپلم را دي او پزان پس یو قومم بل هم بل راوستره وقالت اولاهم لاخراهم او بو ویدالی ډران دی خپلو تابعدارو ته تا فما کان لکم علینا من فضل تاسو مم څه خبرې کوي یی رسول شوره جوړ کړی دی ستاسو په موږ باندې څه فضیلت نشته ری تاسو شور کوي چې تاسو موږ سره فضیلت دی یو شان به ترې نشته ری فزو وقل بما کنتم تکسبون او څه کې تاسو عذاب بسبب د کارتوتونو خپلو ینه تاسو مون نه ګمراه کړی تاسو پخپله ګمراه وئ شیطان به مو وای کنه ما نه ګمراه کړی دا پخپله ګمراه و دیو ته صرف یو لار په کار و نو غلار ورته ما خو دلې و را روان دل دل دي دې بحث رسته ان الذين كذبوا باياتنا يقننا غلبت دروغجنه ګړلې زمون آیاتو نو واستكبروا عنها او الذين ازان وچت ګړلې لا تفتح لهم ابواب السماء ګلو وبنکرج دیو ده فار دروازې د اسمانونو د اسمن ولا يدخلون الجنه وديوب چرته جنت ته لاړ نه شي حته یله جلجمل پیسم مل خیات تر دې جنت نه وځي اوخه په سوم د ستني کې دا غنڈل ستني غره په دې کې یو وړوکه نره سورج بای ګیره د غنڈل اتار نه وځي دې ته فار وکول کېږي تعلق بالمحال یو شی متعلق کول دی او محال سره سره څو چاته به مال دمر په سیرا کا نو هغه یو کا پلانې راغې نو دربه کومو پلانې مړی تاسو هم پته راغته تاسو پته مطلب دا نه ملاوي کیدره نو دلته ووخ نه نه وځي نو خوډ پليټولو ځناورو کې لوی ځناور دي دا نه نه وځي په څون د ستنګو نشکې ده ممکن نه لر سره د قصور دیو جنت تلل ممکن نه دي ووكلك نجز المجرمننو تقررنې ب د لوورکو مو مجرمانوته لهم منجههن ممهدون د دوو د پااره دجه ن نه فرش بري بچ نه به د جهنم دي و من غواش او د پااس د دوونبه هغه برړستې اوغلم دي ووكلك ننج الظاللي منو دغرنې بد لوورکو مظالمانو ته الصالحات او هغه خلکې را وړو نکه مړ لانو کل په نفسن الله اوصراها من تقلید نو کور قرآن چاته مګر مطابق د طاقت د اولایک اصحاب الجنه د کسان جنت والے هم فيها خالدون دیو با دی جنت کی ما فی من غلن او په جنت کې همیشئ و نزعنا ما في صدورهم من غل او رعب بس موږ هغه چې د یو پر من غل انسخره کو دورت او خفګانو تجري و جنت کې بدی وسیګي چې به یې به منتحتهم الانهار لان دی د دی دیونه نهرونه وقال الحمد لله الذي هدانا او واي بده ټول تاريقونه هغه الله لردي هدانا چې موږ ته هدايت کړل د لہذا يند بي ينه دبي عمل چې دای ثواب ده د دې عمل چې اجر او ثواب جنت ده وما كنا لنهدى لولا ان هدانا الله او نو مونږه هدايت مونږ دونکي کې چرته الله هدايت لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقینا راغلی و استادې رب زمونګه په حقا یعنی حق راوړو و نوډو او आवाज براشي ان تلکوم الجنتو چې دا استا جنت دی ورست موها چې دا تاسو ته په میراث کې درکړل شوې دی بما کنتم تعملون په سبب د عملو مستاسو د دې آیت نمبر 44 نو راغله تر د آیت نمبر باون پوری اهلی جنت او به اهلی دوزخ سره خبرې کوي نو د جنتیانو دوزخیانو ته خطاب دي او بلې اهلی دوزخ باندې د الله د طرفنه د لعنت اعلان دي د مقام اعراف او داغي زینبه د دا جنتیانو یو ډلې ته جهنم ښکارکړې شي او جنت هم مرتخ کارکړې شي او د دې مشاهده به ورته کیږي او د اصحاب اعراف د طرفنه جنتیانو دا دا دا جنت دا او د چکم مبارک باد ور کړ شوې دي اعراب غځه چې د جهنم او د جنت په میمس کې دي چې د چا نیکي او بدی برابر شي نو هغه په اعراب بنوي او اخر بدیوم جنت ته داخليږي د دا دې بیان ده ونا نادا اصحاب الجنت یو आवाज بوي کی جنتيان اصحاب النار دی ور والوته انقد وجدنا ما وعدنا ربنا چه مونگا بیا منطلق سه چه زمونگا ربی زمونسر وعدکڑه و حقا نرشتیا فهلو جدتم نوعی تاسم اموند لما اغس وعد ربکم حقا چه ستاس رب رشتیا وعدکڑه و یعنی عذاب قالو دیوبوائی نعم او ع نه بَيْنَهُمْ بين هم اعلان بو ک اعلان کوون کې د دوپمننس کې اللهن الله على الواال من چې لانت دا الله د په ظالمانوبانې الذي نه يسوونه عن سبييل الله اغ خلک چې منقي خلک د الله دلار د الله د دين نه ابغونه حجه او لټ دیو لاغیر پرکو گوالے وهم بالآخرت کافرون و بینهما حجاب و دلیو پا مینسک با یو پردی و آلالعراب رجال او پا عراب بانی بس خلق یعرفون کلا بسیماهم جی دیو با پیجنی هر یو دلی دوارون پا خپلون نخو و نادو و ووازبو کی اصحاب الجنت اصحاب جنت والو تا انسلام علیکم جی پتاسو لسلام وی لم یدخلوها دیو ننو نوزی بدید إذ جننت بنا نوت ني وهم يطمعون أودوبا ذا النوت تمساجي ذا وقفر دا هر قسمہ اسلامی قصد دا پارا زمون کا دکان پر آیا درائی پاک خیبر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا باڑی بازار اشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلہ برده 031 ندبے اچنوے چوالیس آٹھ پاک خیبر اسلامی قصد مرکز دا قصد خانہی نشاطا کا باڑی بازار اشاور شہر